43. «Ти усвідомлюєш, що пропонуєш?» Нокс глянув на Маклейн і зустрівся з її пронизливим поглядом. Очі жінки оточували суворі зморшки. Він зібрав усю впевненість, на яку лишень спромігся тієї миті. Ця тендітна жінка, яка керувала всіма складами та виробничими процесами в бункері, вважалася надзвичайно впливовою. У неї не було грудної клітини, заввишки як барило чи густої бороди Нокса, а зап'ястя вона мала не набагато товще за два його пальці. Але сітка зморщок навколо тих сірих очей і тігар важких років змушувала Нокса почуватися в її присутності лише тінню. «Це не повстання», – сказав він, легко вимовляючи слова, бо затривали час звик саме так говорити. «Ми лише залагоджуємо деякі справи», – Маклейн пирхнула. «Упевнена, саме так казали мої прадіди і прабабусі. Вона відкинула назад пасма сріблястого волосся і подивилася на план, розстелений на столі. Неначі знала, що це неправильно, але здалася і вирішила допомагати замість того, щоб чинити опір. Причина, можливо, в її віці, подумав Нокс, дивлячись на рожеву шкіру, що виднілася крізь тонке біле волосся, схоже на скляні нитки. Може, провівши достатньо часу в цих стінах, людина просто приймала той факт, що краще ніколи не стане, та й особливих змін теж не відбудеться. Або, можливо, просто поступово втрачала надію на те, що тут справді залишиться щось варте зберігання. Нокс опустив погляд на план і розгладив різкі складки на тонкому папері. Він раптом інакше поглянув на свої руки, ніби вперше помітив ці грубі пальці і мазут, що в'ївся в шкіру. Подумав, може Маклейн прийме його за дикуна, який марить про справедливість, заради якої збирається штурмувати горішні поверхи. Нокс розумів, що Маклейн уже надто стара, тож сприймає його як досить молодого чоловіка. Молодого і запального, тим часом як він бачить себе старим і мудрим. Один із десяти собак, що жили на складі постачання, невдоволено загарчав під столом, не наче все це військове планування потривожило його сон. «Думаю, слушним буде таке припущення. Айті здогадується про наближення певної загрози». Маклейн пробила своєю маленькою рукою вздовж численних поверхів аж до 34-го. «Чому? Сумніваєшся, що ми були обережні під час підйому?» Маклейн посміхнулася. «Я впевнена, що ви були обачні, але припускати, що вони нічого не знають, було б нерозсудливо». Нокс кивнув і пожував бороду. «Як швидко решта твоїх механіків зможе піднятися сюди?» – спитала Маклейн. «Вони вийдуть близько десятої, коли світло на сходах приглушить, і будуть тут десь о другій, найпізніше о третій, і вони йтимуть без вантажу». «Гадаєш, десятка твоїх людей вистачить, щоб унизу все працювало?» «Якщо не зламається щось дуже важливе, то вистачить». Нокс почухав потилицю. «Як думаєш, на чий бік стануть носії? Наприклад, мешканці середніх?» Маклейн знизала плечима. «Середні здебільшого вважають, що належать до еліти. Я знаю це, бо провела там усе дитинство. Вони стараються як мого частіше сходити на гору, пояснюючи це тим, що хочуть подивитися на краєвит і попоїсти в кафе. Верхні – інша річ. Думаю, на них ми можемо більше сподіватися». Ноксові здалося, що він не розчув. «Що ти сказала?» – Маклейн підняла до нього погляд, і Нокс відчув, як собака обнюхує його чоботи, шукаючи людського тепла. «Подумай, ну», – сказала Маклейн, – «чому ви такі розлючені? Бо втратили гарного друга? Це в нас постійно трапляється. Ні, це тому, що вам збрехали, а мешканці Верхніх відчують це гостріше, повір. Вони постійно бачать тих, кому збрехали». Найбільш пасивними залишаться середняки, адже вони прагнуть нагору, не знаючи, що це таке, і дивляться на нас зверхньо без жодного співчуття. Туди вважаєш, що ми матимемо союзників горі, А вже ж, якщо зможемо до них дістатись. І довелося б ще їх переконувати. Придалася б палка промова на кшталт тієї, якою ти отруїв моїх людей. Вона сягнула своєю рідкісною посмішкою, і Нокс відчув, як посміхається у відповідь. І тої ж миті він збагнув, чому її люди так віддані цій жінці. У них із Ноксом було щось спільне. Обоє мали вплив на підлеглих, але в Маклейн це виявлялось інакше. Нокса боялися, прагнули триматися подалі, а Маклейн поважали і тримались якмога ближче до неї, аби переконатися, що вона їх любить. «Проблема не в тому, що саме середні відділяють нас від АйТі», жінка ще раз провела рукою по плану. «Тож мусимо проминути їх швидко, не вступаючи в сутичку». Я думав просто взяти їх приступом до світанку, прохрипів Нокс. Він нахилився і зазирнув під стіл. Собака сидів на носку його чобота, дивився на нього, дурнувато висолопивши язика, і крутив хвостом. У цій тварині Нокс бачив лише машинку, яка поїдала харч і виробляла лайно, шматок м'яса, яке не дозволялося їсти, вкритий пухнастою шерстю. Нокс зігнав цуцика, щоб не забруднив йому чобота. Воли звідси, пробурчав він. Джексон, ходи на сюди. Маклейн клацнула пальцями. Не розумію, нащо ви тримаєте цих тварюк, а ще менше для чого спеціально їх розводити. Ти не знаєш, про що говориш, відрубала Маклейн. Вони потрібні для душі, для тих із нас, хто її має. Він зиркнув на жінку, не розуміючи, жартує вона, чи говорить серйозно, і побачив, що Маклейн іронічно посміхається. Що ж, коли ми полагодимо тут усе, я введу лотерею для них. «Щоб проконтролювати їх кількість!» – старий відплатив жінці такою самою посмішкою. Джексон тихенько скимлив, поки Маклей не нахилилась і не почухала його за вухом. «Якби ми були такими самовірними одне одному, як ці тварини, нам би взагалі не знадобилося ніякого повстання!» Вона прямо глянула Ноксу в очі. Той опустив голову, не в змозі погодитися. У машиному за ті роки, що він там провів, було кілька собак. Цього вистачило, щоб зрозуміти, деякі люди і справді в це вірили. Але Нокс до таких не належав. Він завжди докірливо хитав головою, коли хтось витрачав тяжко зароблені чити на прогодування тварини, не здатної за це відплатити. Коли Джексон перейшов під столом до Нокса і почав тертися об його коліно, пропонуючи його погладити, старий не поворухнувся. Його руки так само лежали на аркуші з планом. Щоб пройти середній, ми потрібна диверсія, – сказала Маклин, – щоб люду на цих поверхах поменшило, його слід налякати або зацікавити. Було б добре, якби ми змогли вигнати якмога більше людей нагору, адже якщо ми підніматимемося таким натовпом, то здіймемо страшний гвалт. Ми? Чекай, ти ж не збираєшся йти? Якщо йдуть мої люди, то і я, звісно, йду з ними, – жінка схилила голову. Я на складі понад 50 років то вдиралася нагору драбиною, то злазила вниз. Думаєш, мене злякають ті кілька прогонів?» Нокс подумав, що Маклейн нічого не могло б злякати. Джексон стояв біля ніжки столу, бив по ній хвостом і дивився на Нокса, дурнувато вищирівшись, як це полюбляють його собачі браття. «А що, як заварювати їм двері дорогою нагору?» – запропонував Нокс. «Тримати середняків замкненими, поки все не скінчиться». «А що потім?» Просто вибачимося. А що, як усе це триватиме кілька тижнів? Кілька тижнів? Ти ж не думаєш, що все буде так просто. Чи ж збираєшся просто піднятися і забрати вішки до своїх рук? Не маю жодних ілюзій щодо цього, Нокс сказав на двері, які вели з кабінету до майстерень, де шуміли верстати. Наші люди готові вступити у війну, і я маю намір їм це дозволити, якщо до цього дійде. Я б за любки погодився на мирний перехід влади до нас, був би задоволений, просто вигнавши Бернарда і кількох його людей на очищення, але ніколи б не боявся забруднити руки. Маклейн кивнула. «Просто необхідно, щоб усе було прозоро». «Прозорому скло», – сказав Нокс. Він раптом ляснув у долоні, йому спала ідея. Джексон злякано відскочив. «Придумав диверсію». Він тиснув пальцем у нижні поверхи машинного на плані. «Що, як ми скажемо Дженкінзу, аби він поступово вирубав енергію знизу до гори? Почнемо на кілька поверхів вища, або ще краще з ферм і їдалень. Звалимо все на недавній ремонт генератора». «І ти думаєш, середняків течуть?» – Маклейн примружила очі. «Якщо захочуть поїсти гарячу, якщо сидітимуть у пітьмі». «Думаю, вони всі випхаються на сходи і політкуватимуть, обговорюючи, що сталося». Тобто їх у нас на шляху буде ще більше. То скажемо їм, що йдемо усувати цю проблему. Нокс відчув, як зникає впевненість. Бісів пес знову сидів на його чоботі. Нагору! Лагодити генератор? Засміялася Маклейн. Кому така відмазка може здатися схожою на правду? Нокс посмикав себе за бороду. Не думав, що все це буде так складно. Механіків багато, всі вони цілими днями займаються фізичною працею. Ці люди можуть просто розтрощити технікам голови, всім цим маленьким чоловічкам на кшталт Бернарда, які сидять на дупах і клацають клавіатурою, бо в секретарі. Треба просто піднятися і зробити це. «Маєш кращі ідеї», – огризнувся він. «Мусимо тримати в голові, що буде потім», – сказала МакЛейн. «Після того, як ви заб'єте кількох людей до смерті і кров почне скрапувати з перекриттів, що буде потім? Хочеш, щоб люди жили в страху перед повторенням різанини?» «Чи перед бучим, через що ти змусиш їх пройти, аби дістатися туди?» «Я хочу нашкодити лише тим, хто брехав», – стояв на своєму Нокс. «Ось чого ми всі хочемо. Ми всі жили в страху. У страху перед зовнішнім світом, перед очищенням. Боялися навіть говорити про краще життя. І все це було неправдою. Система розроблена так, щоб змусити нас посхиляти голови і впокоритися». Джексон гавкнув на нього і почав скавчати, постукуючи підлогу хвостом, як відірваним газовим шланом із застряглим вимикачем. «Я думаю, що коли все закрутиться, – сказав Нокс, – і ми почнемо розповідати про те, як можна використати наші знання і технології, аби дослідити світ, на який раніше дозволялось тільки дивитися. Це не дихне людей. Чорт забирай, це дає мені надію. Ти хіба нічого не відчуваєш?» Він нахилився і почухав Джексонові голову. То й перестав скавчати. Маклейн замислилася, дивлячись на нього. Нарешті кивнула на знак згоди. «Гаразд, вирубаємо їм світло», – зрештою мовила вона. «Сьогодні ввечері, поки ті, хто пішов побачити чисті екрани, не повернулися розчаровані. Я поведу нагору загін зі свічками і ліхтариками. Це буде як рятівна місія відділу постачання. Ти зрештою вирушиш за кілька годин. Побачимо, наскільки вистачить нашої байки про ремонт, поки не втрапимо в халепу». Сподіваюся, багато хто залишиться на горі або спатиме у своїх ліжках на середніх, надто виснажений від підйому на вечерю, щоб турбуватися про якусь митушню на сходах. «У перші години буде небагато людей», – погодився Нокс, – «тож, може, особливих проблем і не виникне». «Наша мета – досягти it відділу та втримати його. Бернард досі грається в мера, тож його там, можливо, не буде. Або він спуститься до нас, або ми піднімемось, укріпивши тридцяті». «Я думаю, що він влаштує бійню, коли ми контролюватимемо його поверхи». «Згода», – закивав Нокс, радіючи, що в них є план, що він має союзника. «І дякую тобі», – Маклейн посміхнулася. «Ти доволі вічливий, як на Замазуру», – сказала вона. «І до речі», – жінка кивнула на собаку. «Ти подобаєшся Джексону, а він майже ніколи не помиляється, принаймні щодо чоловіків». Нокс опустив погляд і зрозумів, що досі чухає цуцика. Відсмикнув руку і подивився на пса, який заглядав йому в очі. У сусідній кімнаті почувся сміх. Голоси механіків змішалися з голосами працівників відділу постачання, приглушені стіною і дверима. До сміху домішувався брязкіт сталевих брусів, які згинали в потрібну форму, пласких деталей, які загострювали, верстатів з виробництва заклепок, перероблених на верстати з виробництва куль. І тоді Нокс зрозумів, що мала на увазі Маклейн, коли говорила про вірність. Він побачив це в собачих очах. Пес дивився в очі відданим поглядом, ніби готовий був іти за Ноксом куди завгодно, аби тільки його покликали. А тягар, який тиснув старому на груди, то була довіра та самозречення людей, за яких відповідали вони з Маклейн. Нокс раптом збагнув, що це і є його найбільший тягар.